Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii în care dezbatem în jurul unei mese rotunde. Dragii mei, în seara aceasta o temă iarăși de interes și probabil pe mulți dintre dintre vă va captiva și cel mai probabil veți avea multe, multe comentarii și ați dori probabil să fie emisiunea asta, o emisiune live să puteți interveni. Cu ajutorul Dumnezeu poate pe viitor va fi, posibilă și un, va fi posibil și un asemenea de mers. Până atunci vă spunem bun găsit, vă mulțumim că ne urmăriți și vă reamintim că ne puteți contacta prin pagina de contact a site-ului pentru a ne trimite sugestiile dvs. cu privire la anumite teme sau cu privire la tema pe care o dezbatem în emisiune. Așadar, în seara aceasta, împreună cu Adi și Neluțu, discutăm despre munca în viața credinciosului munca ocupă un spațiu important din viața mea și din viața dumneavoastră fiecăruia, din viața credincioșilor în general, fiecare din noi avem un serviciu sau o afacere, sau sunt unii care au și serviciu și afacere, și asta din turința de a câștiga mai bine. Nu trebuie să ne ascundem după deget, fiecare din noi ar dori să aibă un loc de muncă din care să câștige bine sau foarte bine. Din păcate, nu foarte mulți oameni se află în poziția asta privilegiată, Însă spunem că nu este condamnabil și în discuția aceasta vrem să abordăm această temă și importanța ei. Mai mult am vrea să discutăm despre limitele care există în această privință și am pregătit o serie de întrebări pentru seara aceasta cu specificarea că nu ne transformăm în judecătorii nimănui, o să vă cerem să nu fiți, nu știu, supărați de anumite afirmații pe care le facem, pentru că este o temă sensibilă, cel puțin când o să ajungem în zona plecatului, în afară la muncă și nu doar. Lucrurile sunt foarte sensibile și noi facem această emisiune ca o dezbatere din care și noi descoperim anumite lucruri, nu venim cu anumite lecții învățate, ci pur și simplu aici le, le coacem, dacă putem să zicem așa, și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze mintea noastră și să binecuvinteze buzele noastre, să putem să vorbim cu înțelepciune. Așadar, prima întrebare este dacă munca a existat înainte sau și înainte de blestemul lui Dumnezeu sau este o consecință a păcatului? Putem să considerăm munca în zilele noastre un blestem sau este șansa pentru om să folosească capacitățile uh, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu a propriei familii și a altor oameni? Vă spun bună seara împreună cu colegii de discuție din această seară. Îmi vin în minte cuvintele unei cărți pe care am citit-o în urmă cu o anumită perioadă de timp. O carte care, printre altele, dezvolta și ideea muncii. Este oare greșit a muncii sau nu? Pentru noi ca și creștini, pentru noi ca și credincioși. Cartea punea o întrebare de bun simț, cel puțin așa mi s-a părut, o întrebare pe care aș vrea să vă... Adresez și dumneavoastră, oare prin munca noastră se poate aduce binecuvântare în jurul nostru sau se poate aduce durere, blestem și așa mai departe? Ideea este că fiecare dintre noi avem câte o Biblie acasă, cel puțin o Biblie acasă. Perioada în care citeam eu respectiva carte era undeva după anii 90 și în vremea aceea se cam distribuiau Biblii gratuite. Da. Din dorința de a ajunge cuvântul lui Dumnezeu la o națiune proaspăt ieșită din comunism, anumiți, anumite asociații evanghelice din străinătate, cu preponderență din America, făceau, făceau acest sacrificiu și aduceau în România numeroase Biblii și le dădeau gratuit, fără niciun ban. Și atunci, cu atât mai mult puteam înțelege punctul de vedere al autorului acelei cărți. Biblia pe care o aveți și dumneavoastră în casă, măcar una dintre ele nu ați plătit-o, dar respectiva Biblie a fost plătită de cineva. Categoric. Dacă nu ar exista oameni credincioși lui Dumnezeu care să meargă la muncă, oameni care să aibă afaceri, care să câștige bani, să-și folosească inteligența pentru a câștiga bani și pentru ca din banii lor după aceea să investească în ceea ce înseamnă propovăduirea în formă scrisă a cuvântului lui Dumnezeu, eu cred că ar fi o problemă destul de mare. Problema nu este munca în sine. Problema este ce facem cu rezultatele muncii noastre. Pentru că dacă risipim în plăcerile noastre, atunci este o problemă. Dar dacă folosim efectele muncii noastre pentru binecuvântarea oamenilor, pentru binecuvântarea familiei noastre, pentru binecuvântarea noastră înșine, pentru binecuvântarea oamenilor străini pe care nu cunoaștem, dar pe care dorim să-i ajutăm prin banii noștri și prin ceea ce putem face noi, atunci cred că munca în sine devine o binecuvântare și nici de cum un blestem. Uh, Munca a existat oare și înainte de blestemul lui Dumnezeu sau este o consecință a păcatului? Um, poate n-aș răspunde direct la această întrebare, ci m-aș gândi doar că blestemat a fost pământul din cauza omului, iar omului s-a spus că în sudoarea frunții va trebui să-și câștige pâinea. Și în zilele noastre se cam câștigă pâinea cu sudoarea frunții. Trebuie să alergi de dimineață până seara, de multe ori sacrificând timpul, tău liber, sacrificând timpul de relaționare cu familia și cred că, cred că munca ne ridică o foarte mare problemă tocmai prin consumarea timpului pe care am putea să-l folosim într-un mod, într mod eficient. Aș dori să, să vă citesc un verset din treia epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2, versetul 9, care spune... Spune un lucru tare interesant, aruncă o, o viziune interesantă asupra muncii ăsteia de dimineață până seară târziu. Să vedem care este munca corectă de dimineață până de târziu. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. Era vorba de lucrători pe câmpul Evangheliei. Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunea dintre voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Zi și noapte, să nu fim sarcină niciuna dintre voi și propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Aici nu știu dacă este o muncă laică, o muncă altceva decât pe ogorul Evangheliei, dar scopul era unul, unul singur și unul foarte bine pus la punct, acela ca cineva nu cumva să fie împovărat. Uh -huh. Poate că sunt destui oameni care în ziua de astăzi vor să beneficieze de pe urma bisericii, să-i țină biserica cu bani, ca ei să poată trăi, să se poată dezvolta. Vedem, da. apostolii lucrau cu mâinile lor. Îl vedem pe Pavel muncind la corturi de altfel, ca să poată să se întrețină în timp ce vestea Evanghelia. Era o autofinanțare, era o, o despovărare a bisericii, Atâta vreme cât Dumnezeu ți-a dat putere de a lucra, atâta vreme cât ești sănătos, atâta vreme cât ai resursele mentale necesare pentru a putea munci, eu cred că este bine să muncești. Problema este să știi, ca întotdeauna, care este echilibrul. Mm. Pentru că nici o extremă nu este bună. Nici să fii leneș și nici să fii prea muncitor, ca să zic mm. așa, și să sacrifici, până la urmă, propria sănătate, și să sacrifici tot ce, putea, tot ce ai putea să faci da, bine. Da, da într-adevăr, insensibilă e, e, tema aceasta. Adi, ce ne poți spune? Tot în cuvântul lui Dumnezeu... Bună seara! Tot în cuvântul lui Dumnezeu găsim cine nu muncește să nu mănânce. Da. Acum, sincer, din cuvântul lui Dumnezeu am văzut că munca este un dar de la Dumnezeu. Îl văd ca o binecuvântare. Să poți să mergi la lucru, problema se pune să ai unde în România, dar să poți să mergi la lucru să muncești, să-ți muncești pâinea, să-ți aduci la copii pâinea acasă, e o binecuvântare. Zic că e o binecuvântare. Acum, într-adevăr, cum zicea Neruțu, poți să duci la o extremă. Poți să muncești de dimineața până seara și să neglijezi alte lucruri. Da. Și aici mă refer și biserica, mă refer și familia. Da. Uh, munca e lăsată de Dumnezeu și trebuie să -o, o aibă fiecare creștin. Mi-aduc aminte în concediu, am rămas acasă, am așteptat niște musafiri și n-am mai plecat care în concediu și am avut uh, o săptămână în care, pur și simplu, n-am avut ce să fac credeți-mă, am pierdut vremea. Am pierdut vremea. Am lenevit. M-am plictisit. Eu aș zice m-am odihnit. M-am și odihnit, dar m-am și plictisit. M-am săturat și de calculator, m-am săturat și de citit, m-am săturat și de o vizită, două pe care le-am făcut. Și am văzut că dacă nu muncești, trebuie să te strici cumva. Te strici, nu știu cum să zic. Te da. Te, a început să mă doară spatele Toate au început să te doară încheieturile Parcă simți nevoia Să, să faci ceva de folos mm -hmm. credeți m-am bucurat Când s-au gătat, că m-am -am, -am dus la lucru Am avut așa un sentiment De mai, parcă dacă n-ai un program Cred că Dumnezeu nu l-a întâmplat l-a lăsat în viața oamenilor Programul acesta Dacă n-ai un program, te strici Te lenevești și nu e bine Atunci <coughs> mergi în altă direcție Dumnezeu nu greșește și cred că e bine ca fiecare creștin să-și câștige pâinea cinstită. Acum venind cu autobuzul la, la servici, aici la interviu, era un băiat în autobuz și sunat suna pe un prieten și spune Uite, acum am duc să mai scot niște bani de pe card că n-am câștigat nimic la jocuri mecanice și mă dus să mai scot niște bani să poate câștig în seara asta mai bine, că simt că de data asta am noroc, am mână bună. Și mă gândeam subiectul de astăzi, vai de mine, Dumnezeu nouă ne-a dat Dumnezeu înțelepciune, banii pe care îi câștigăm, să-i folosim unde trebuie. Îmi venea să intru în discuție cu omul, să se spun omule, du-te acasă, grijește-ți banii, du-te și du banii la familie. Ai prea mulți bani de stricat. Banii care vin prin câștig se duc da. și nu, nu sunt cuvântați. Biblia zice că nu sunt binecuvântați. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă, munciți cinstit ca să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Da, interesant. Am, am venit cu întrebarea asta și între timp am căutat în scriptură pe calculator și mi-am dat seama că munca a existat înainte de blestemul lui Dumnezeu pentru că o găsesc undeva în Geneza, capitolul 2, versetul 15, un verset care spune Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca -o să o lucreze că... și să -o, o păzească. Ca să o eu... lucreze. Gândește-te, Adam, când a dat nume la fiecare animal și fiecare... Da, tot ce chiar acum acoloși. încercam să, bun, să mă bă. gândesc ce însemna să o lucreze, că buruiană nu era, că pământul a fost blestemat după aia, interesant, poate vom arfa vreodată sau poate, bă, nu știu, dar este interesant aspectul ăsta, munca nu este o consecință a blestemului, ci doar s-a amplificat efortul pe care îl depunem pentru munca respectivă, pentru că Scriptura spune bă, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Și este interesant aspectul acesta, da, ați venit cu anumite... Bă, Parțiale răspunsuri din următoarele întrebări, așa că a, merg cu a, următoarea întrebare către voi și ea sună așa. Există multe motivații care trimit oamenii la muncă. Înainte ei trimitea foamea, astăzi poate îi trimite dorința de confort. Putem găsi totuși un echilibru, o linie de mijloc. De ce muncesc cu oamenii astăzi? Sunt sigur că nu doar pentru confort. Și aici aș vrea să vă spun despre faptul că oamenii muncesc mult. Mă refer acum cel puțin la oamenii credincioși. Știu foarte mulți și sunt apreciați pentru, nu știu, pentru hărnicia lor, pentru implicarea lor. și Cumva curge spre ei apreciere și îi sunt de apreciat. Însă, însă, de foarte multe ori munca dusă la extrem, sigur are o motivație problematică în spate sau dacă nu va avea efecte cu probleme. Neluțu? Punctul de, punctul de vedere al Sfintei Scripturi cu privire la muncă, în mare parte este unul pozitiv. Efectul muncii, este unul bun, este unul benefic pentru, pentru om. Și un singur verset, aș vrea să vi-l spun, din Proverbe, capitolul 12, versetul 27, care spune, leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț al unui om, comoara de preț a unui om, este munca. Munca este comoara de preț a unui om. Deci asta este o apreciere din partea Sfintei Scripturi cu privire la, cu privire la muncă. Uh, Aș vrea însă să să vă arăt și o latură un pic mai nefastă, un pic mai negativă, tot din Sfânta Scriptură cu privire la muncă. Pentru că din asta eu îmi dau seama, munca în sine nu este rea, dar motivația din spatele muncii poate să o transforme în bine sau în rău, în blestem sau în binecuvântare. În Cartea Ecleziast, în capitolul 4, versetele 7 și 8, Uitați ce putem să citim. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Deci pe lângă alte deșertăciuni pe care ecleziastul le enumeră, mai enumeră încă una. Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate. Și totuși, munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește. Pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Auziți verdictul Sfintei de Scripturi. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Deci se da. spune foarte clar. Din asta, din comparația a doar două versete, și nu vreau să le scot din context, pentru că întotdeauna e bine să vezi contextul mai larg, dar cel puțin la așa, la o primă vedere, se poate vedea că munca poate să fie bună, poate să fie rea. Da. Și mai este un lucru, munca te poate și depărta de Dumnezeu. Și munca te poate depărta da, de Dumnezeu. Da. da. Mi-aduc aminte de întâmplarea în care uh, omul bogat, omul acela care spune mi-a mărit hambarele, am făcut tot, acum, suflete, înveselește-te că și Dumnezeu din cerii spune, în noaptea aceasta, ți se va cere sufletul. Asta e munca fără Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun din, nu din Sfânta Scriptură de data asta, ci este o idee care mie mi-a rămas în minte, pentru că este atât de înjositoare pentru rasa umană încât ți se sapă în, în, în minte și în creier. Pe frontispiciul porții din lagărele de concentrare naziste scria Arbeit macht frei. Adică munca te face liber. a spus expresia asta cu atâta cinism încât te cutremuri. Da. Adică fapt, oamenii... Vedere ce se acolo. Oamenii erau duși la o muncă forțată până la epuizare, până când muriau. Deci, conceptul în sine al muncii nu este unul greșit, este unul al lui Dumnezeu. Este de origine divină, pentru că Dumnezeu i a dat lui Adam să lucreze în grădina și păzească, Edenului -a -t -a -t -a -t -a. și să o păzească, dar să o lucreze. Uh -huh. Omul vine și pervertește totul și zice, munca te face liber. Dar o... cineva care zicea, munca te face sănătos. Și celălalt a zis, n-o să lucre cine-i <laughs> Corect, corect, da, așa e. Deci, cred că motivația din spate este una foarte importantă. Și în întrebarea aceasta pe care ne a adresat-o tu, și pe care, într-un fel sau altul, o adresăm și ascultătorilor noștri, noștri, există multe motivații care trimit oamenii la muncă. Oare ce motivații avem noi când mergem la muncă? Oare vrem să ne mărim hambarele și să trăim mai luxos? Sau pur și simplu rugăciunea, vestita rugăciune Tatăl nostru care spune pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi", sau după unele traduceri, dă ne nouă în fiecare zi și pentru asta, Doamne, mergem la muncă, binecuvântează-ne Tu, ca să putem să ne câștigăm munca, pâinea de fiecare zi. Dacă o astfel de motivație avem, atunci nu ieșim din planul Lui Dumnezeu. Dacă avem alte motivații, să ne mărim hambarele, să ne cumpărăm, nu știu ce mașini mai luxoase, să ne cumpărăm case mai, mai mărețe în care culmea nici nu locuim nu știu cât de bine. Asta cred că este o deșertăciune și o goană după vânt. Da, într-adevăr delicat, este delicat subiectul pentru că a, oamenii, mă uitam în istorie, dacă analizăm perioada, de exemplu, de, din timpul războiului, înainte de război, după război, ne dăm seama că oamenii se duceau să muncească pur și simplu ca să aibă ce să mănânce. Pentru asta munceau. Se duceau la muncă și trudeau ca să reușească să aibă ce să mănânce și să-și strângă și pentru iarnă câte ceva. Și se mulțumeau oamenii pe vremea aceea cu, cu pâinea aceea de toate zilele. Își clădeau niște case, vai de capul lor, din pământ, din lut. Alții își săpau prin pământ, dar pentru ei era mare binecuvântare că aveau ce să mănânce. Și considerau că sunt bogați dacă au ce să mănânce. Cu timpul, lucrurile au evoluat. Cel puțin în lumea asta care o numim noi civilizată. Și în ziua de astăzi vedem că nu mai este nicicum suficient să câștigi la servici doar pâinea mă uit în dreptul meu, mă uit în, în viața cunoscuților și văd că nu mai este suficient ce-ar fi să ne facem un calcul pâinea și mâncarea, cât ne costă și să ne ducem la serviciu și spunem, domnule patron, eu atâta vreau, nu vreau mai mult. Nu face nimeni lucrul ăsta, nici eu nu l-aș face. Dar ideea este că de la o anumită stare am ajuns într-o altă stare și pur și simplu vrem mai mult. Acum nu consider că este greșit să vrei mai mult, stau și meditez și mă gândesc oare până unde suntem în stare să ne ducem. Pentru că la un moment dat intrăm pe teritoriul lăcomiei și când vorbim despre lăcomie, unii cred că are de-a face doar cu furatul, cu șmecheriile și alte lucruri de genul ăsta. Dar și un om care se epuizează, se supra-solicită, se ostenește la muncă, poate foarte bine să fie în categoria asta a lacomilor. Și Scriptura spune despre lacomii, pune în aceeași categorie cu curvarii și ucigașii. Așa că ar trebui să ne analizăm Într-adevăr, cum în Neluțu Care este motivația pentru care muncim Ce vrem în realitate Pentru că uitați-vă că în timpul acesta Epoca asta consumeristă în care trăim Ne învață și ne provoacă să cumpărăm în permanență Mă uitam la mine Nu vorbesc despre alții Aveam un telefon, era el simpaticuț era, Își făcea treaba Deci ca și telefon n-aveam ce să zic Dar totuși am dorit un altul Care are unii în față și am făcut tot posibilul, mi-am vândut telefonul, m-am sucit ca să mi-l cumpăr pe ăla. Nu neapărat că aveam extraordinară nevoie de el, pentru că fără el nu mai puteam. Pur și simplu a fost o dorință personală, am fost, nu știu, atras de concept. Telefonul avea unii în față, înseamnă că era pe injecție, nu? <laughs> da. Da. Uh... Pe principiul acesta, multe lucruri se întâmplă. Dintr-o dată, parcă nu mai este de ajuns casa pe care o avem și vrem altceva. Nu mai este de ajuns mașina, vrem altceva. Nu mai este de ajuns telefonul, vrem altceva. Și ne dăm seama că foarte mare cantitate din munca pe care o facem nu este pentru pâine cei de toate zilele, nu este nici măcar pentru căldura din casă. Mare parte din munca pe care o facem este pentru confortul personal care este ca un fel de sac fără fund. Acolo poți să tot baci. Când e vorba de confort, poți să tot bagi, la un moment dat îți ajungem mocheta, după aia trebuie una mai groasă, mai groasă, mai groasă, până nu se mai văd picioarele din ea, Era bune pachetul de pe jos, dintr-o dată trebuie bambus, era bun ușa dintr-o dată trebuie cu cinci camere și așa mai departe. Așa că e foarte important să ne analizăm și să vedem și noi creștinii suntem chemați să trăim o viață moderată, o viață echilibrată din punctul acesta de vedere. Să nu credeți prin asta că avem ceva cu cei care au. Sunt oameni pe care Dumnezeu -a binecuvântat să aibă. și nu despre asta este vorba în seara aceasta. Este vorba despre oamenii care au, într-un mod nesănătos, adică au muncit, au muncit extraordinar de mult și prin munca lor și-au distrus familia sau riscă să o distrugă, sănătatea sau riscă să o distrugă, relația cu Dumnezeu sau riscă să o distrugă și, în felul ăsta ne dăm seama că nu era pentru ei. Pur și simplu, la fiecare din noi, Dumnezeu ne dă cât putem să ducem. Mai este un lucru. Am impresia că uh, nu gresește Domnul Isus când, când spune căutați mai întâi împărăția. Dacă nu cauți întâi împărăția, deși Dumnezeu spune toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, dacă nu cauți împărăția, apuci să te uiți în alte părți, să faci competiție cu celălalt, cu aproapele tău. Cu siguranță avem lucruri care le-am putea păstra 10 ani de zile fără să facem modificări în apartament. Dar din cauza că am fost la cineva să am văzut care ceva mai diferit, schimbăm. Dacă în biserică vedem pe cineva care are un costum diferit sau îi stă bine, cu siguranță și mie mi-ar sta probabil și mai bine. Și automat competiția asta între noi ne pune și în dilemă și în viața spirituală și în felul de a privi viața. Interesant când decalog apare mențiunea asta, să nu poftești în multe categorii. Nici casa, nici nevasta, nici... Mă gândeam la bunicii mei se sculau dimineața de la patru și seara la nouă se puneau un în pat. Într-adevăr aveau tot ce le trebuie. Dar aveau cu mult mai mult ce le trebuie. Și vinea primăvara și începea să lucreze pământul sau așa și cu celelalte vechi le dădea ca pe gratis că se stricau. Dar am spus, de atâtea ori am spus, pentru ce munciți de dimineața până seara când voi doi vă ajunge acolo o pâine și ceva, că aveți ce vă trebuie. Așa ne-am obișnuit să muncim. Și dacă nu muncim de dimineața până seara, râde satul de noi. Da. Și automat munca poate fi și o legătură. Da. Poate fi o legătură. În viața multora munca devine o legătură. Apropo de motivații, hai să vă zic eu câteva pe care le-am descoperit la ședințele de consiliere. De exemplu, știu bărbați și femei care muncesc mult ca să nu stea în preajma soțului sau soției pentru că nu au o relație bună. Sunt tați care stau mult la muncă pentru că nu vor să facă temele cu copiilor sau nu vor să-și asume rolul de preot în casă. Sunt femei care stau mult la muncă din cauză că este un coleg simpatic sau drăguț pe acolo. Și sunt foarte multe motivații pentru a merge la muncă și pentru a sta la muncă, inclusiv lăcomia este una din ele. De asta este foarte, foarte important ca în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu să ne analizăm viața și să vedem dacă motivațiile pentru care mergem la muncă ne sunt corecte. Pentru că, uitați, munca, una peste alta, Uh, Nu-și pune nimeni problema, s-ar putea să păcătuiesc muncind. O omul se gândește, bă, nu fur, nu dau un cap la nimeni, asta sunt păcatele capitale, nu, nu curvez, nu fac aia, deci nu e problemă. Și uite că o chestie atât de comună și atât de, de normală pentru noi poate să ne ducă într-o direcție greșită. Ok, revenind după pauza muzicală cu celelalte întrebări pe care le-am pregătit pentru seara aceasta și sperăm să clarificăm și mai tare subiectul acesta al muncii în viața credinciosului. Da. <coughs> 3, 3, 3, 3, 3, 3, da, alt subiect sensibil. <coughs> Da, continuăm dezbaterea noastră, continuăm emisiunea noastră cu a treia întrebare. A treia întrebare care sună așa. Ce putem să descoperim despre oamenii care nu vor să muncească? Care preferă ajutoarele sociale sau mila altora, deși sunt capabili? Proverbe 14 cu 23 ne oferă un răspuns. Oricine muncește, nu, oriunde se muncește, este câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește de lipsă. Aici trebuie să tai, că n-am înțeles. Top, top, top, top. Așa. Deci, Proverbe 14 cu 23 ne oferă un, oare un răspuns? A. Ori unde se muncește, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, adică nu se muncește, este lipsă. Okay. Proverbe 14 cu 23 ne oferă uh, un răspuns în privința asta și rog pe Neluțu să intervină primul pentru că completarea îi aparține. Proverbe capitolul 14 în versetul 23 ne dă o variantă pe care o putem lua în considerare. Versetul spune astfel, oriunde se muncește, este și câștig. Pare interesant, nu? Pentru că în ziua de astăzi sunt multe societăți comerciale falimentare. Totuși nu putem contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde se muncește, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Cred că aici vorbea despre poporul român. Pentru că noi suntem experți. Poeți, da, bineînțeles. Noi suntem experți la a vorbi, la a da indicații. În toate domeniile. În absolut toate domeniile. Suntem niște oameni extraordinari. Da. Dar cu munca... Să o facă alții. Da. Zicea cineva în urmă cu mai multă vreme, de fapt era o vorbă cam de pe la țară, zicea, dom'le, munca este pentru tractoare. Nu este pentru omul de rând. Este pentru tractoare. De ce? Pentru că tractorul îl pui în brazdă, se duce și se tot duce. Nu-l mai găsești. Cu alte cuvinte, decât să fii sărac, mai bine să nai ai nimica. Dar bineînțeles, nu? nu mai bine așa. Revin iarăși la, tot la Cartea Proverbelor, pentru că mi îmi plac proverbele și astea din Sfânta Scriptură și cele din poporul nostru. Pentru că noi suntem un popor care avem multe proverbe. Nu prea muncim, dar proverbe facem. Da, adică avem proverbe, dar nu prea le aplicăm partea lor constructivă. Da. Revin iarăși la versetul pe care l-am spus cu ceva timp înainte. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Ce descoperim despre oamenii care nu vor să muncească, care preferă ajutoare sociale sau mil la altora, deși, culmea, sunt capabili, sunt sănătoși. I-ați văzut prin parcările hipermarketurilor, oameni în toată firia, oameni care au putere, care sunt întregi, care au mâini și picioare, care ba, sunt chiar sănătoși arată soliz, așa. și care vin să cerșească. Nu vreau să judec motivația din spatele uh, realităților, lor, pentru că nu o cunosc. Dar îmi pun o întrebare, în momentul în care îi vezi așa, oare chiar n-ar avea nimic de lucru? Uh, uh. Mulți ar zice Domne, pe noi nu ne angajează nimeni Pentru că nu avem școală Nu avem experiență Posibil să fie și de aici. Posibil, eu de asta zic Nici nu vreau măcar să judec da. Posibil să fie și oameni care Dar de problema de este că am văzut O altă chestiune Am văzut oameni care stăteau în fața magazinului Care cerșeau, care adunau bani de la oameni Și la un moment dat când am intrat în magazin După o vreme printre rafturi Am dat de unul dintre ei și și-a cumpărat orice altceva, numai nu mâncare de care trebuie. Deci a dat da, bani cum, cum spun, pe prostii. Și atunci, nu da. vrei să judeci pe cineva, dar nici nu poți să închizi ochii și să spui, nu, n-am văzut așa ceva. De fapt, m-am înșelat mintea. Nu, trebuie să fim un pic realiști. Da. Oare oamenii aceia chiar nu, chiar nu îi angajează nimeni? Chiar nu pot să lucreze? Știu oameni care lucrează muncă grea dar care preferă să fie cinstiți. Și chiar dacă merg cu ziua să muncească, muncă dintr asta zilieră, preferă să fie cinstiți. Oameni cărora munca le este binecuvântată. Și poate că trăiesc de pe o zi pe alta. Dar atâta cât le-a îngăduit lor Dumnezeu, merg și muncesc. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca și asta nu o poate la nimeni. Atâta vreme cât ai capacitatea să faci ceva, să faci ceva, nu trebuie să faci de toate, trebuie să faci ceva. Acum, mai este un lucru, mă gândesc că dacă noi le dăm, ei de ce să mai meargă la muncă? Pentru că am văzut de câteva ori știri la televizor în care, într-adevăr, am văzut că au, au mulți bani puși deoparte și trăiesc foarte bine, mulți dintre ei. Um. Adevări a am păcut să punau și ei să se spele măcar. A fost recent un caz care a scandalizat lumea, o cercetoare urmărită la colțul străzii cerșea cu un copil, acum vreo nu este o lună de când a fost cazul ăsta, și a fost urmărită și de fapt locuia într-o casă, palat, pur și simplu palat, și avea acasă un Mercedes E-Class și după ce s-a dus acasă, s-a schimbat, a ieșit cu o toaletă impecabilă cu mercedes desul la cumpărături. Aș vrea să fac două remarci. Când mă uit la oamenii care cerșesc și care nu fac altceva decât să înșele pe cetățenii care le oferă bani, îmi este milă de oamenii care cu adevărat ar merita să cerșească. Da. Adică oamenii care efectiv nu au, nu au cum să se întrețină. De oamenii aceia chiar îmi -mi este milă. Și îmi dau seama că cei care înșală nu fac altceva decât să le taie celorlalți mijloacele de subzistență. Pentru că dacă ar fi cerșetorii cinstiți, atunci ai zice, da, merită să-mi deschid punga și să-l ajut. Pe mine nu mă sărăcește dacă dau ceva de la mine. Dar poate pe omul acela, într-un fel, îl îmbogățește pentru că mai adună de ceva de la mine, ceva de la altul și îi reușește să-și iau pâine. A fost situație în care cineva cerșea lângă mine un copilaj. Și am zis, uite, ok, nu-ți dau bani în mână, mă duc și scumpăr un corn. Nu, nenea, că te rog să-mi dai bani. Am zis, nu, pentru că tu ai cerșit pentru mâncare, uite, eu vreau să-ți cumpăr. Și m-am dus și am cumpărat un corn. Și după ce am dat cornul, l-am urmărit să văd ce face. M-am dus câțiva pași mai încolo și după ce am uitat. Am făcut muncă din trasa de investigație. Vreau să zic că aruncat cornul pe jos. Da. M-am simțit m-am simțit, cum să spun, ca și eu m-am simțit oarecum lezat, m-am simțit jignit. Pentru că una la mână am fost mințit și doi la mână băiatul acela în loc să fi făcut într-adevăr ceva bun, a făcut ceva rău și nu și-a învățat o lecție. Da, Din păcate, mulți care cercesc la supermarketuri, vine casierul din când în când și le ia tot ce încasează și pur și simplu ei trebuie să-și da. facă porția de bani. Da, au să aducă. supervisorul da. lor. Da. Da, și au, au anumit, un anumit plafon pe care trebuie să realizeze. Aceasta a fost prima remarcă O a doua remarcă este privitoare la un articol Care a făcut o oarecare vâlvă pe internet în, în urmă cu ceva timp, cu câteva luni, poate cu un an O jurnalistă de prin București a făcut o investigație Cu privire la o femeie care undeva prin zona Gării de Nord Ținea chipurile un copil în brațe și stătea la cerșit Jurnalista s-a -a arătat oarecum contrariată pentru că respectivul copil nu scotea niciun sunet. Fiind înfășat acolo și o anumită vârstă, fiecare dintre noi știm că copiii nu prea stau fără să scoată niciun sunet Decât dacă o, perioadă, o perioadă îndelungată, adică ceva de, or, de ordinul orelor în șir. Și atunci s-a apropiat de femeia aceasta și a întrebat-o, nu te supăra, uite... Eu sunt jurnalist, vreau să, vreau să fac un interviu cu tine pe chestia asta Poate te pot ajuta într-un fel Dar am o nelămurire, de ce copilul tău nu plânge? Când a auzit pusă problema așa, femeia aceea s-a dus mai încolo Nici n-a vrut să stea de vorbă Jurnalista, ziarista a urmărit-o, s-a dus iarăși mai departe Nu te supăra pe mine, vreau să te ajut Dar ceva mi se pare suspect la tine Femeia cu copilul în brațe, cerșetoarea, a început să se agite la agitația ei au apărut încă niște persoane care au început să o bruscheze un pic și cu vorba și și fizic pe jurnalistă și a spus du-te de aici dacă de nu de vrei treabă. să ți se întâmplă ceva rău și jurnalista a zis domnule, nu știu de ce ar trebui să mi se întâmple ceva rău eu am capacitatea să fac o anchetă socială să o dau la un ziar și dumneavoastră să puteți fi ajutat cu adevărat ca după anumite cercetări să se, dea, să, să se înțeleagă următorul aspect. Copilul respectiv era drogat. Pur și simplu îi se dădeau droguri, dormea. Inima lui nu suporta chestiunea asta decât undeva, la câteva zile, o săptămână după care muria. Erau copii răpiți. După o vreme când murea copilul, femeii, îi se dădea un alt copil, oferit de către alți răpitori de copii. Și chestiunea asta a fost destul de, destul de ciudată. La o primă vedere mi s-a părut ceva ciudat. Dar am observat și eu un pic uh, prin orașul nostru, se cam, se cam adevărește situația. Uitați-vă, mergeți la femei care au copii în brațe și, și urmăriți dacă le plâng copii, Nu, nu le plâng copiii. Și o să vedeți că nu le prea plâng. Și nu e vorba de păpuși. Nu. Nu e vorba de păpuși. Mm -hmm. Uitați-vă un pic să, să, să se ridice un semnal de la Da, este interesant, interesant că ajutând astfel de persoane pur și simplu încurajezi un trafic de persoane de și uh, lucrurile astea au, uh, au bază solidă pentru că într-adevăr se vând, se, se vând și se cumpără copii Pur și simplu este. A devenit, devenit o adevărată afacere. Și da, da, da, este îngrozitor. Eu mi-amintesc un incident pe care l-am văzut și pe care l-am semnalat poliție. l-am văzut cu ochii mei. Eram în pașcani, nu eram mutat la Mediaș, eram în zona gării împreună cu soția mea și am văzut o femeie de o anumită etnie cu un copil în brațe, se tot agita pe acolo, vorbea cu o altă femeie, nu au venit, nu au venit, nu au venit, așteptau pe cineva. Și noi stăteam în fața la farmacie, și a venit la un moment dat un dom. Și a spus, unui copilul? Ăsta-i. Avea un așa în brață, probabil avea câteva luni, 4-5 luni, sau cine știe, poate mai mult, nu, nu mi-am exact, dar a luat copilul respectiv, i-a dat o anumită sumă de bani, care n-am putut să văd, nu știu ce sumă de bani i-a dat și a plecat. L-a pus în mașină, pur și simplu într-un scaunel de mașină și a plecat. M -a nu știu dacă a dus copilul undeva, dacă a fost cumpărat, sau, dar după toată faza pe care am văzut-o, asta s-a întâmplat. Și am spus la poliție, că eram în zona gării, am anunțat la poliția TFM, mi am pus să dăm o declarație și atât. Nici în ziua de astăzi nu mai știm nimic, deși am dat și număr de matriculare la mașină și tot. Uh, situația e, e delicată, dar aș vrea să privim un pic și la latura cealaltă. <coughs> la un moment dat spunea Adi, că există persoane care preferă să fie ajutate de biserici sau neluțul nu mai rețin, care preferă să fie ajutate de biserici și de bine de rău, pe la biserici mai tot vizitează unul altul și mai cer anumite finanțări, anumite, anumiți bani este și interesant cât de repede se pliază astfel de persoane. Bine, acum nu condamn, nu pun toată lumea care are nevoie de sprijin financiar și care vine la biserică în aceeași categorie. Totuși, am văzut de multe ori oameni care pur și simplu au venit să ia bani, nu, nu interesează altceva, n-au dorit altceva și o altă categorie de oameni care vreau să o aduc în atenție este cea a asistațiilor social. Iarăși nu am nimic cu oamenii care au ajutoare sociale, dar știu că legea prevede că pentru ajutoarele sociale trebuie să depui un anumit număr de ore de muncă în folosul comunității. Foarte mulți oameni sunt asistați social în România și în același timp nu am văzut, pur și simplu, de când sunt în media și nu am văzut asistați social scoși la muncă undeva, deși ar fi extraordinar de muncă, de mult de muncă. Într-o vreme îi într vedeai pe marginea a străzii curățând cu mătura și făcând lucrările astea de, de curățenie dilitară dar, într-adevăr, de, de ceva vreme de an buni nu nu-i mai vedem pe stradă. Și eu mi-am pus întrebarea, ca orice bun cetățean, oare ce se întâmplă? Oare chiar nu mai sunt, chiar nu mai sunt asistat social? Probabil că el a început să meargă bine economia la noi în oraș sau cine știe. Și aici mai este un amănunt, tot referitor la ce spuneai Neluțu, spuneai că uh, ajutând pe cine nu trebuie tai resursele de la cine trebuie. Și stau și mă gândesc că acum statul român are o anumită cantitate de bani de la cei care muncesc, care au niște salarii și contribuie la stat. Uh, cantitatea de bani trebuie să ajungă la foarte multă lume. E bine, ajutând între ghilimele ajutând, că nu-i ajuți, susținând niște persoane care sunt perfect apte de muncă și care nu vor să muncească, de fapt tai din porția care ar, putea, care ar trebui să o aibă oamenii care într-adevăr au nevoie, cum ar fi pensionarii, cum ar fi oamenii cu handicap, cum ar fi alte categorii sociale. Mă gândesc acum Discuția noastră de aici, de la radio, s-a dorit încă de la început să atingă niște chestiuni concrete. Nu vrem să vorbim teologie uh, neaplicată, nu vrem să vorbim lucruri principiale fără să-și găsească aplicarea în viața cotidiană. Și acum aș vrea, dacă tot am ajuns la subiectul acesta destul de delicat al uh, asistațiilor sociali, vreau să vă spun ce am observat undeva pe sfârșitul anului trecut. Printr-un concurs de împrejurări, a trebuit să duc pe cineva la direcția de asistență socială pentru că beneficia de, de niște ajutoare în alimente de la direcția din orașul nostru, direcția de asistență socială din orașul nostru. În momentul în care am ajuns acolo cu mașina, am văzut o sumedenie de oameni care plecau vociferând, unii mulțumiți, alții nemulțumiți că n-au primit suficient de mult, Plecau cu plase pline, cu uh, diferite produse alimentare, uh, ulei, zahăr, făină. făină și ce se mai dădea pe acolo, conserve și așa mai departe. Și mare mi-a fost uimirea că printre ei vedeai oameni, oameni, apți de muncă, a căror energie știți unde era risipită? În a se certa cu cei de la Direcția de Asistență Socială, aproape să ia pe aia la bătaie, pentru că nu li s-au dat lor niște, uh, mă rog, nu știu, cât, uh, nu știu câte alimente și așa mai departe. Deci, oameni în toată firia. Da. Na, oamenii Oare cum, într-un fel, nu putem să spunem că sunt o plagă a societății. Pentru că sunt oameni capabili de a munci, dar care sug resursele țării din buzunarul meu și al tău și al lui Adi și al... Oamenilor care contribuie la bugetul de stat. Nu, iarăși, nu, nu, nu vreau să judec pe nimeni, dar în momentul în care îl vezi pe un om întreg și sănătos, care are putere să strige și să dea cu pumnul în zid sau în ușă, care să prolifereze tot felul de injurii, care să vorbească urât la adresa și a celor de la asistență socială, dar și a celor de lângă care se împing în ei. Îți pui întrebarea. Omul acesta n-are energie să o folosească altundeva decât aici? Da. Da, Este, este interesant fenomenul și sper, sper din toată inima ca cei care se numesc copiii lui Dumnezeu să aibă și înțelepciune, dar și, să zicem așa, cinstea de a-și câștiga în mod onest resursele financiare, pentru că, într-adevăr, este mult mai comod să... De ce să muncești când poți să stai degeaba? Este mult mai comod să te duci la primărie sau mai știu eu, pe unde, pe la biserici, să beneficiezi de anumite ajutoare și pur și simplu să, să stai, să nu trebuiască să muncești pentru ei. Interesantă, interesantă discuție. Revin, revin la subiectul nostru cu o ultimă întrebare pentru seara aceasta. Ce părere aveți de muncă în afara țării? Și aici suntem, suntem cum să zic, suntem în temă. Fie am fost prin afara țării, fie avem cunoscuți, fie avem rude. Uh, trebuie să avem mare grijă ce vorbim. Da, pot să știi aici, nu știu cum să zic. Acum eu sunt unul dintre ei. Am fost uh, cinci sau 6 ani la rând în Germania la muncă. Uh, o dată pe lună. Adică o dată pe an. Uh -huh. O lună de zile. Cam pe atunci s-au furat mult în Germania. <laughs> <laughs> nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu a fost nevoie de așa. Am, am muncit, cinstit și... Am fost plătit foarte cinstit și bine. Uh, nu am nimic împotrivă cine merge în Germania să muncească. Dar uh, să nu uite de casă. Să nu uite de casă. Eu am fost o lună pe an. Uh, inima mi-era acasă. Mai ales weekend numai că n-am plâns de multe ori la geam și mă gândeam la familie și așa. Din păcate, mulți creștini de-a noștri, chiar spiritual vorbind, oameni care slujeau odată în biserică foarte bine, i-a furat munca, au ajuns pe dincolo și când a dat de bani frumoși, au uitat și de familie și de chemarea pe care o au. Vreau să spun că uh, M-am bucurat și am slăbit pe Dumnezeu pentru ocazile pe care le-am avut să mă duc. Dar s-a întâmplat odată Dumnezeu să-mi zică, nu te du. Și atunci a trebuit să stau. Am preferat să ascult de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat banii pe altă parte, prin altă, uh -huh. prin altă parte. Dar, uh, ca și copia lui Dumnezeu, avem totuși obligația să cerem la Dumnezeu dacă trebuie să mergem sau nu trebuie să mergem. Da. Uh, interesant este că am întâlnit mulți oameni care pleacă în afara țării la fel ca și voi de altfel uh, un răspuns mi-l dau este aproape comun la toți când, când vorbesc cu ei și îi întreb uh, este voia lui Dumnezeu să te duci și răspunsul este El mi-a deschis ușa uite ce ocazie mi-a scos înainte. Și practic, dacă... Nu numai Dumnezeu deschide uși. Da, asta mă miră. Mă miră că orice ocazie care se ivește este luată într-un sens spiritual ca fiind oferta lui Dumnezeu. Mă întreb în unele cazuri oare dacă, cine... dacă paznicul de la bancă Uh, uită să încuie ușa și pe undeva, pe acolo sunt niște bani pe, o, pe un birou din ăla oare e ofertă lui Dumnezeu? Slavă Domnului! <laughs> da, uh, interesant modul în care se, pun, se pune problema uh, și uh, Neluțu? Da, aș vrea să fac și eu câteva remarci cu privire la munca în afara țării. Acum nu vrem să fim uh, nici ipocriți. Eu unul trebuie să mărturisesc că o vreme am încercat să plec din țară și să-mi câștig existența sub alte auspicii. Chestiunea este că deși mi-am dorit atât de mult, în cele din urmă am înțeles că cel puțin deocamdată nu este vremea. Și n-am înțeles de ce. Dar privind la viața de acum și la ceea ce pot să în ceea ce pot să fiu implicat, înțeleg că Dumnezeu avea nevoie de avea nevoie de mine aici. Nu știu. Da. În tot cazul, cert este faptul că am încercat și am, am înțeles din partea lui Dumnezeu că nu este momentul, cel puțin pentru ora actuală, să plec din țară. De asta nu aș vrea să-i să acuz pe oamenii care au plecat pentru muncă. Dorința mea ar fi însă ca... Uh, dorința mea este ca ei să nu uite câteva aspecte. Și, sincer... Poate de asta nici n-am reușit să plec din țară pentru că am avut cel puțin două aspecte de luat în considerare. În primul rând, mi-am dorit dacă ies să plec din țară, să plec cu întreaga familie. Nici de cum n-am vrut să plec singur și să rămân singur și să fac după aceea naveta între străinătate și casă, să nu văd copiii crescând, să nu pot să mai stau să vorbesc cu soția mea. Uh, nu zic dacă ar fi fost să, să plec pentru o vreme, pentru câteva luni, până când reușeam să mă așez acolo Și atunci trebuia să plec singur, da, aș fi acceptat Dar nu ca și idee din start de a mă rupe de familie Asta a fost un, un prim principiu pe care l-am dorit din start și așa m-am și rugat lui Dumnezeu Doamne, dacă, doamne dacă tu vrei să merg împreună cu familia, să mergem cu toții, atunci o vom lua de la capăt, de acolo de unde ne pui tu, dacă nu are rost. Și deocamdată suntem aici. <laughs> Un al doilea principiu, la fel de important ca și primul, este uh, ca nu cumva legătura cu Dumnezeu să fie întreruptă. Ori în lumea occidentală, din păcate, și asta o spun cu regret, dacă în trecut Occidentul a fost unul care a putut să, să țină stindardul credinței sus, se pare că se întâmplă exact reversul medaliei. Adică, în ziua de astăzi, pe Dumnezeu nu mai prea regăsești, așa cum îl, încă-l îl mai regăsești la noi. Da. Bisericile noastre, așa cum sunt ele, poate criticate de multe ori de noi, totuși au o urmă de conservatorism în ele. Aici încă mai pot să regăsi pe Dumnezeu. Eu încă mai pot regăsi pe Dumnezeu. Dar uh, mi s-a dat șansa să fiu uh, plecat pentru câteva săptămâni în străinătate și anul acesta și anul trecut și pur și simplu nu m-am regăsit. Nu m-am regăsit. Cel puțin anul acesta când am fost plecat în, în Germania uh, am simțit foarte acut lipsa bisericii, lipsa de părtășie cu prietenii pe care i aveam aici, discuțiile pe care le, le puteam avea pe tematica noastră creștină și am văzut dincolo foarte multă disperare și nu l-am regăsit pe Dumnezeu. Uh -huh. Și stăteam și mă uitam peste tot pe unde mergeam și am zis, Doamne, atâtea lucruri minunate sunt. Atâtea lucruri ai putut lăsa tu pentru om să, să le poată pune în practică și totuși lumea te-a uitat. Oamenii te-au părăsit. Deși au o viață atât de atât de bine pusă la punct, la oameni nu le mai, nu le mai place de Dumnezeu. Da. Și asta nu... Deci ă, aș vrea să accentuez. Pentru cei care au plecat în afara țării, pentru cei care au intenția de a pleca în afara țării, nu pot să spun, să dau alte sfaturi decât proprie, propria mea experiență de viață. Dacă puteți, dragilor, plecați împreună cu întreaga familie. Da. Și plecați doar dacă sunteți siguri că legătura voastră cu Dumnezeu nu va fi întreruptă. Pentru că oricare dintre acestea două, dacă nu chiar amândouă, vor fi distruse, nu va merita să vă câștigați bani în străinătate. Da, să vor câștiga bani, dar să vă pierde familie, relație cu Dumnezeu. Cunosc un om al lui Dumnezeu care uh, m-a sunat din Germania și mi-a spus că uh, sunt de 15 ani în Germania și lucrurile s-au schimbat. Credința s-a răcit, și eu nu o să-mi las copiii în Germania din cauza asta. Eu vreau să vin în România, te rog ajută-mă, caută un apartament, vreau să-mi cumpăr un apartament și mă mut în România cu familia. Și B au făcut lucrul ăsta după 15 ani de stat în Germania. Practic copiii au crescut acolo. Dar au ales, a ales să vină cu familia aici. Au venit, s-au mutat, s-au repatriat, cum vine vorba, și Copiii sunt biserici, în biserici, slujesc și îl iubesc pe Dumnezeu. Sunt aproape de Dumnezeu. Eu zic că merită. Merită. Da. Interesant, interesant lucru este că, deși credem că muncind pe mai mulți bani o să fim mai fericiți, trebuie să recunosc că și din cazurile de consiliere și din cazuri pe care le cunosc de aproape știu oameni care muncesc foarte mult și mă duce gândul acum exact la ceea ce spune Scriptura și Neluțul a citat, la ce folos? Pur și simplu ajungi să muncești, să-ți pierzi toată viața în muncă, să muncești câtă vreme ești în putere, câtă vreme ești tânăr, câtă vreme ești frumos, să te epuizezi, pur și simplu, și să nu poți să, să guști din bucuriile vieții. Până la urmă... Toate binecuvântările din viața asta Dumnezeu le-a lăsat. Spune Scriptura, bucură-te de nevasta pe care o ai în vremea tinereții și așa mai departe. Nu mai avem cum să ne bucurăm, pur și simplu, nu mai, nu mai ai când. Spunea adică că s-a semțit... Uh, cumva prizonier într-o într -o perioadă de concediu. Într-adevăr mă uit și eu la mine, nu mai avem capacitatea de a, de a sta pur și simplu, de a, ne vine foarte greu pentru că suntem antrenați tot să muncim. Nu este rău, nu este rău dacă avem dorința asta să muncim, dar după discuțiile din seara asta concluzionez că este foarte importantă motivația cu care muncim, este important ce anume vrem să realizăm prin munca noastră, și iată că am, am ajuns la finalul emisiunii să discutăm despre munca în afara țării. Este foarte important ca, uh, prin munca noastră, indiferent că este în țară sau în afară, să nu fie afectată uh, familia în sens negativ și să nu fie afectată relația cu Dumnezeu. Pentru că uh, odată distruse aceste elemente, putem să muncim. Am, am multe cazuri în, în mintea mea acum uh, de oameni care pur și simplu prin muncă și-au distrus familia. Uh, îmi amintesc doar unul la care fac referire, în care tatăl și mama s-au hotărât să facă unicului lor fiu cadou la 18 ani o mașină și i-au cumpărat-o, uh, au vorbit cu cei de la școala de șoferi să facă școala înainte de 18 ani și a dat examenul și permisul a primit doar când avea 18 ani, au aranjat să vină prin poștă în acea zi uh, a avut și mașina în acea zi și a murit în acea zi pur și simplu, un accident de mașină. Uh, au vrut un lucru bun, negreșii părinții lui, să-i să facă o anumită surpriză, să... dar uitați că nu întotdeauna munca noastră are o finalitate pozitivă. De aceea, haideți să ne analizăm viața, să privim în viața noastră și să vedem că Dumnezeu ne cheamă, suntem datori să muncim, suntem datori să muncim, dar nu oricum cu responsabilitate, suntem datori să muncim bazându-ne pe promisiunile lui Dumnezeu și nu pe eforturile noastre, pe inteligența noastră, pe putința noastră și în același timp munca noastră n-ar trebui să ne ducă într-o zonă comiei, ci într-o uh, zonă de, cum spune scritora, buni administratori. Uh, Aici uh, ai bunurilor, ai binecuvântărilor, ai banilor pe care Dumnezeu ne Încredințează uh, îmi doresc mie și vă doresc și dumneavoastră și uh, lui Neluțu și Loadi, uh, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și material. Uh, nu mi-ar părea rău, mi-ar place ideea asta, dar în același timp uh, mă rog ca Dumnezeu să nu-mi dea mai mult decât uh, pot eu să duc. Pentru că dacă îmi dă mai mult decât pot eu să duc, este spre distrugerea mea, spre distrugerea familiei mele. Uh, vă, vă binecuvintez în seara aceasta împreună cu Adi și Neluțu și uh, sperăm că emisiunea, din, din seara aceasta va fi una benefică pentru sufletele dumneavoastră. Menționăm că puteți să ne scrieți prin pagina de contact a emisiunii și vă dorim o audiție plăcută în continuare. La revedere!